פרק ג. ימל. בשנת חמש עשרה לשלטון הקיסר טיבריוס, פונטיוס פילטוס היה מושל יהודה, אורדוס, שר רובע על הגליל, אחיו, פיליפוס, שר רובע על מדינות יתור וטרחונה, וליסניאס, שר רובע על אבילין. תא בימי הכהנים הגדולים, חנן וקיפה, היה דבר אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר. הלך יוחנן בכל כיכר הירדן, והכריז את טבילת התשובה לסליחת חטאים, ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא: קול קורא במדבר, באנו דרך אדוני, ישרו מסילותיו. כל גיא נשא וכל הר וגבעה השפלו. והיה יעקב למישור והרכסים לבקעה. וראו כל בשר את ישועת אלוהינו. אז אמר אל המון העם שיצאו להתאבל אצלו: ילדי צפאונים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 כל עץ אשר איננו עושה פרי טוב, ייגדע ויושלח לתוך האש. אם כן, מה עלינו לעשות? שאלו המון העם. השיב להם, מי שיש לו שתי כותנות, יחלוק עם מי שאין לו, ומי שיש לו מזון, יעשה כן גם הוא. גם המוכסים, באו להתאבל. רבי, מה עלינו לעשות? שאלו. אל תגבו יותר ממה שנקבע לכם, השיב להם. גם אנשי צבא, שאלו אותו. ואנחנו, מה נעשה? אמר להם. אל תעשקו איש ואל תגזלו, והסתפקו במשכורותיכם. כיוון שהעם היה שרוי בציפייה, והכל מהרהרים בלבם על יוחנן, שמה הוא המשיח, פנה יוחנן ואמר אל כולם, אני אמנם אטביל אתכם במים, אבל בוא יבוא החזק ממני, אשר אינני ראוי להתיר את צרוך נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. בידו כלשון המזרה לנקות את גרנו ולאסוף את החיטה אל יסם שלו, אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבד. גם בדברים רבים אחרים האיץ בעם בעטיפו להם את הבשורה. אבל הורדוס, שר הרובע, אשר יוחנן הוכיחו על דבר אשת אחיו, חיליפוס, ועל כל מעשיו הרעים, הוסיף על הכל גם את זאת, וכלה את יוחנן בבית סוהר. כאשר נטבל כל העם, נטבל גם ישוע, ובעודו מתפלל, נפתחו השמיים, ורוח הקודש ירדה עליו בדמות גשמית, כיונה. וכל היה מן השמיים, אתה, בני אהובי, בך חפצתי. כבן שלושים שנה היה ישועה כאשר החל בפעלו, ולפי מה שנחשב היה בן יוסף, בן עלי, בן מתת, בן לוי, בן מלכי, בן ינאי, בן יוסף, בן מתתיה, בן אמוץ, בן נחום, בן חסלי, בן נגאי, בן מחת, בן מתתיה, בן שמעי, בן יוסף, בן יהודה, בן יוחנן, בן רישע, בן זרובבל, בן שאלתיאל, בן נרי, בן מלכי, בן עדי, בן קוסאם, בן אלמדאן, בן ער, בן ישוע, בן אליעזר, בן יורים, בן מתת, בן לוי, בן שמעון, בן יהודה, בן יוסף, בן יונם. בין אליקים, בין מלאה, בין מנה, בין מטטה, בין נתן, בין דוד, בין ישי, בין עובד, בין בועז, בין סלמון, בין נחשון, בין עמינדב, בין אדמין, בין ארני, בן חצרון, בן פרץ, בן יהודה, בן יעקב, בן יצחק, בן אברהם, בן טרח, בן נחור, בן סרוג, בן רעו, בן פלג, בן עבר, בן שלח, בן קינן, בן ארפחשד, בן שם, בן נוח, בן למך, בן מתושלח, בן חנוך, בן ירד, בן מהללאל, בן קינן, בן אנוש, בן שת, בן אדם, בן אלוהים.